Airwalker África África África África África África Hoiartzu go. niratian, Kiroles Blay, Jose Miguel López Asteazken ero bezala, Kirolez Blaisaioarekin asiko gara, Ego Ardion, Josemiel. Ego Ardion, mirari. Bueno, konbi e ederki konbidatote ikustentzatxot. Bai, hemen bi, bi neska, puzkake gane, eh? Ni beti neskan tartean edo, ama kumbentartin guztua, egin jasen, eh? Guztua, ikustentzaizu, nabaritzen da? Beti gane hori txua, ben gizontarte benta, eh? Ez nabarri da, biskada, galbi emak kumbentzatxua du da. Oso, no. bueno, aurkeztu bueno, orkest... itza zua. Hai, es... Eskubi da, Ainara Herrero Ego ardion e, Ongietorri, eh? Berdin Realeko nesken taldeko jokalaria eta lezo harra Ego ardion Eta eskerre da, Ainara Maitane Toledo Ego ardion Ongietorri, eh? Berdin eh? Olaztu harra dugu? Noski, ze barri dugu? Bizi, bizi, altzi barren ah. bine bueno, Ergo ingoa pixkat ah, Importantea da mi, eh? Datu, eh? Ze barri dugu den Forromontan Zaten <laughs> dianako Ta bueno, eh que yo mirando lo que duguere gurean, eh Josu Manuel Xabe, bai. Raleko Nesken Taldeko entrenatzailea, ta bere garatian ohiertzungo nesken entrenatzailea izandakoa. Ba, Hoi izango du gero xiago. Ta bueno, a 5 va. Eh, bueno, baitan eske partida estebondikan, eh gigante ko partido ondikan, Neiko, zigit yaiz ja, lumpo pasado día, venyo ser Uchi Tabuchi. Sí. Acurra pillabamo mañana sin Bai, hoy da egia talde taldehoi sartzen datziean eta mirari jakin berdia gaien tartetikan pasatzeko ta gaina genitun aukerak ez genituna aprovehatu eta penekin egia san. Korra pila bat, jaurtik eta faltetan ere pila bat. Bai. Eta antzen askoreko metroetan bai. ta. Bera. Bai. Bota gaina ostiralin ondu ginela entxaiatu ta, bueno, entrenatu, ta, entrenatu kornerrak bai. eta Eta ziren genuen etzen sartzen baldea Eta presillo gendien ekatuak Eta ikusten azkeneko eko zentru Patrik zula ziren Biko bat ezen bua, baina Eta joaten ere beti otxien leziko Eta... Bai, edo... bai denazak izan ziren Gure bai urduritasuna Gainian, bai. nahi genun sartu gola Eta ezin genuen pixka precipitatu egiten ginen eba eta Eta, eba, ezo laguntza egitezen egon, aukera pila bat, sartu ez, eta kiro, aderioak aukera bat, eta gola Eta bai. zuten bat, ozadeko bai. galiak bai. Eta zartzen egon egon egon Eskerrak egin defentsiak nire defentsiako zendoi bilizei eta lana aurratez zute eta Ba, eta da, egon, duzatko, duzatka pera baina punta-puntan eta izindak egin ego ezkatu gire zen, eh? Bueno, egin nela, zueberriz, eh, bueno, iruta hutsi, San Gabriel Es? ¿Y caldia jokatuko partida bere? Era bueno, نيكo Arraxo Oso ondo bai. Leño mo zatian hiru gola sartuen dituen. Ba, hola sai. Ba, eta gero ja bigarren zatian lasaiago, ez? Beraiek bai niola piska kein zu den hiru txorrekin ta bueno, guretzatobe. Bai. Ba, hobetore, gaina uzut ez bai, ta, bueno, ez normali partida guzti jokatzen zu ez aurten, aur, ez zu uste dutek bai, ez? Bai, bai. Normalian bai. Zuraskiingo diseun, oh, jo malekin, uchi, gureko partida. <gülüyor> <ak> <gülüyor> Horri gero berari galdetu behar gehiagozu. Zeudazki, bishka bat, horre, eh, equilibratzeko. Eko bai, arraxizako dugu, eta dutxiko <laughs> e, dugu bestiai, yes? bishka bat. <laughs> bueno, zazpi garretu zazte. Baina korriende bolaldi hona, eh, bai. eh Zuzer. Bai. Eh, bueno, ba, bueno. bai. Ez dauk hagu helburu fink horik, ez? Baina, bueno, oa indik asko gatzen da, eta, haber, ba, baintza postu bat, kopan sartzen gehan, ez? Zaiago, hamar puntotago, baina, bueno. Lau bakarri sartzen dia, ez? Bai, lehenengo lau bakarrik. Oh, eh. Lau, amart puntu, bueno, dakaz zute, raio baiekanon, kontrapatidak. Horren mohaztian, haber, irupuntuak ja. ekartza ditugun. Ja. Beti alizaten da, lau, talde bakarrak, bai. kopako, bai, bai, eh? Ja, bueno, bai, jo, Jose Manuel ezango, dugu, haber, ze aukerak edo nola, nola ikusten zute. Eta kompetenzia ondila dago talde amarruan, eta nivela ondila dago, nesketan ja, ondia, eh? Bai, gero ez da gehiago ez. Nabaritzen da. Bai. Eta, bai. oi jokatua, zu bakarri zea edo gehiago bazazte? hontan ni bakarra. Gero oain oi hartzen da honan emu gertze bai egon a, a, oi, da. Bai, bai lemiz oi hartzen gero erralea juntzen berri, erralea ba, bai, eta gero erraaletiko oi hartzen da. Eta, maide erregeare bai erraalean egon zen. Ah, eta bain torre Bai, bai. Naiz entsariote daia nengoza. Jo, los unidos son todos, eh, eh, parte Bai, bai, bai, eh, bai, bai. Eh? bai, bai, bai, bai. Experientzia izango duta, eh? Bai, experientzia, bai, gogua ta kasta pizkate bai. Ah, oire berda, da, eh? kasta hoi denia en kasta denia en verdad. Bueno, es suegaña eh, etame, usted partido va falta a zute abanto erauka. Bai. Eta curioso da, lo ha dao saca pena abanto 241 punturekin. Hoi hartzun berrogei, punto bat aldea, bai. eta zuena arteko partida elurren bat ikentzen jokatu Bai, hoi da Nuz jokatuko da? E, apirilla batin, emendik bihaztea Eta, oi, erabaki, beste zango bineo idea irabaki garrila, eh? Bai, oe, nik uste, bueno, partidoguziak importantia dira, final badia dira Binen bereziki partidu hortan erabakiko da, zein den bigarren, edo... Bala, hai, bai, zertika, zanduguna, punto batea, gio beste de San Juan E, Zan dugunekiz talde gorroi, bueno, ya, ja, bostpuntua punt, dago eta, bueno, eh, diguzut, errakin gara izango da partida. eh? Bai, bai, bai, da izango bai. genuke, ba, hor jokatzen dugu iaia aliga ia, erdila. Bai, beste partalde, da, zue gara izan zamezela, eh? Zainara, zaila dago laugerrena, baina, bueno, partio partidu, eh? Hori ya. Ez ez ez, ez, ez, ez, ez, gu partioz partio jungoga eta, ba, bukaren ikosikoa errez. Gugria daela arg GIPP Alego CheraloiblioAPIB PROBfunctionENACIOS eventuallyki IHG progressiveordian coins vocal EnchБalaして aveirutan happy dated teenageki online、她plarolga se служeran para pinaar bergu bizarre color. UCI. boo, kazuka, herras higu duten. SHPOGAPAZI JABOGARAEPS. motorbank, herr� 경und lan? radmzaga heures, k meter, hakika esan, lması Thanaga. Eta laddin lan,сол st요 ansietz makega esan... ?o osa she textzen? nda позволar, lan? dut, Eta arrasi zen.Ps criticism duelea a dut karen然 genesk crapazSAIden? Pozat eta solunta esta siguiendo, bueno, bueno, liga de la de una vez era la Ba hautaga asko besteen Eta bueno, o copiatas que eta bueno, hondo hondo gontzita egon eta ba aurre egin zenda aurrengo zatia. Ba, bueno, saltuñusten iru hori. Ji ji. Beste, beste parago ga Eta, bueno, neko neko partido, neko leengo satia txukuna diemelun eta, bueno, iruta utxeekin, ba ordun bai izango ezake, pues ya neko goza neko ereste ez da eztiula. Bueno, se caía en eta kometat zenunez, eh Aidaraekin, eh bueno, eh helburuz, partido, ez partido, partido, eh, eta goroxio -go josuak ditzu, pues goroxio, ¿vez? Ome, aegardea go hago, eh? Hombe, biha, beti gorabeia, beriatu garra da, eh ber de ere gora beriatzen oro bueno, ditzesuko logaritmo postori ba oso oso seria da gau 10.10 eta bueno pizkana pizkana ba bueno hori nen esaten bezala gorru segiratu berdu eta bueno ba laugarren bari utzita ba a ber 6garren puntu bateago gau right. eta bueno horcze e, horcze bentze chegar bosgarren boa bosgertu da laugarren bos da gizon da neko neko ruti dago uh -huh. ba bueno batzi batide falta dieta Bueno, le decía si ko quedar con, ahora dirá juego de ahí. Bai, el chico para que partido aukera, asteburu ontako, jatik andaukasute, froyo oirauka, la guerra norka, ¿est? Kanpoan. Bai, bai. Zalla, ¿est? No. Partido. Partido zalla, ta bueno, ezagik eh, koni taldeekin konfianza aukete eta si unao partido o mate imardu eta, eta gainea ba eh puntu puntu kartz puntu rekartzeko asmoekin gungo da mm -hmm. eta kartzuko garaipen honekin ba industiet ba nahiko nahiko momentu honeetik goberala. Ba. Dehes tu gastu ber superligaren atrilon gail garvilleri azkeneko honen ere eh real taldea ohandi talde gaztea bueno ziz, gaztea, urte gutxi da mala eh kompetitzen hor e, mailan e, aurrean ez goi mailan. Bueno, ustedes Superligara auten borgaren urteadela. Hoi ba, eh? Eta bueno, postezo seis seguro. Eta, bueno, ba, itzuk esan duzimezela. E, ultero, ultero gorgabiltz eta, bueno, ultero, ultero jende gaztea etortzen da. Eta, bueno, nik uste dute, eh, momentu enten, ba, bai, gazte, me, me, mezkla politia, bai, betera nire, eta gazte mm -hmm. eta suna, eta gero, bai, zaur erdian, piskan hau dena, gero eta pixu gehiago hartzen edin ekipoan, da, gero, gero eta gehiago tiratzen edin ekipotaz, bai. Ba, nik uste momentu enten, bai, kombinazio politia da, ba, bai. Etroke zena orduan politia ekusten da, eh? Bai, bai, bai. Bai. Gero beste Euskal Taldeak, ez tegit, atletik eta atletik dago bigarren, eta laguna ja atzeago, ja amasei garren, eh? ez tegit Bueno, aletik garbi dago, eh, oso-oso fuerte dago Oso puntu gutxi galtzen ditu, bai etxean eta bai kanpoan oso mm -hmm. talde, sendo ari da Eta, bueno, baditu behir hori, hor, eh, bianakten, bartzerona eta bianakten, hongo dala mm -hmm. Hongo dala, belen etxean txapelketa Bai, mm -hmm. bai, eta lagunak, ba, bueno, asko sufritzen, asko sufritzen Eta, e, lego nire internatzele, internatzelea irakurtzen nion, ba lesio asko dituztela, eta jendea gutxi, eta, bueno, baditu behir horre, horrek Ba, bueno, e, jarte askoetien aizaila eta puntua gozo garezi dauzkate eta Eta behar zulo, zulo sartuta doela eta, bueno, pixkana, pixkana Goruntz juten dien, zati, guk nimentzen naiago dutela unak, ba, primera edizion galditzea Eta Bartzenona talde esendoa, mutuilean bezala, nezketan ere ez tekit, talde oso zea ez? Zona ez? Ozer? Ba, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, esa disutena zela bai maiausu tekniko nah dute eta da bueno ez ez inpustuta jokatu litzakete konfiantza egin daude eta eta joku beresi bat jenden dute lehengo ekipori bezala eta naiz kanpoan eh, jokatu bezalai zelaiziki guan edo zelai, bueno eh hasi zaten ditugu zelaia artifizial horiek ba bai saiatzen die bete joku hoku ber eta gain izan mm. da, ba bueno, la temporal dios oso oso bikaña izan dira. Ito entela estebatzuk, eh Albisteozona, eh Jose Manuel, estará reale con esken taldeak, ya kontatu profesionala da. Sustela ya, mm. estos tú pasaron aquí batean eh e, bigarren taldea dela nezketan, eh kontatu profesionala. Nikoz uto pausa hundia dela, es, pizka hasiera bakarra, baina pausa hundia, es. ومن ben uste da listo ona dela realekin realekin mandu on pasu honi pasu pasu ona uste da listo oso ona dela ba bueno nesken futbolara ere ba, ikusten dute hemen realean ba bere garrantzia mantzailea eta bere bere zenotasuna eta seriotasuna eta nik uste pasu ona izan dela eta bueno a ber a hemendik aurrera ba beste taldeak ere bizkat uh -huh. bueno kopiatzen duten eta gauza gondo dituzten eta a ber hemeniek ba azpebate taute gutxiago ba neskak ere Ba, diskutatzen duen futbol honetaz eta bizkana-bizkana ekonomikoki ekonomiko ere uh -huh. Ba, bueno, de, dana, dana, pues, hobi juten zeitzki ere eta gerotan gauzako betoko biten dien uh -huh. Eben, ondoan daukat ere, eh, Ainara Herrero, abortu? Aupa, etxabe! Aupa, gaixo, Bueno, eh, maiz, jo, zehut, albizte osona, eh, zuentzako, eh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, Bai, bai, bai. Zaldia nolaztu zutez, Ba, egila esan no oso ondo ez. Gure, ba, lehenoetxak esan duen bezala, pauso bat gehiago da ez. Oa asko falta da, baina, bueno, poliki-poliki merdia eta bintza ba... Nei bintza eta guri tokatzen ez baiza gu bintza atzeko atzeko claro. atzeko atzeko eh, ez? Baina, Xo Manuel, berakigu mutrilekin kopalazia izin da, utopia ba, izango ditzake, momentu hontan baina bueno eh estakit, pausa txikilloi eskertzekoa dela, ez? Dakit, eh, eskertzeko adela, eh? Rala klubak, ez? es bat bate egitea neskan futbolaz. Bai, hombre, claro, mutilla bien esto comparate con Industria Catalana Garbida sí, sí. bueno, zuke esan zuen bezela, ba pauso pausoak emanez eta hori nierota esergutzi ndare, ba bueno, niko zure ona diela eta niko zure hondik bideo hondik badaula eh neskan futbolean jarraitzeko, baina bueno, Azkene curteo tan, ba, ha visto una dela, uh -huh. Eta pizkana, pizkana, va, ba, intergella Marzenari de eta Bueno, agarro la cosa jutendien, bai uh -huh. Bueno, maitane, esto le doblemente acá, Neon Doan, maitane Kaixo, Chaveb maitane, hachaldeon bai, Ay, bueno, eh, pauso, imponente politxa, eh? Imponente. Bai, bai, bai Norik uste duzu zuzuko, eh? beste maila bat eti, baina Hainik ikusten e, dut, ba, dela poliki poliki eta hastezko tango iku ekipuak dutela egiten eta behak sanbezela ordunteak ipo gehiagoa berran imatzen dut eta bideo hartati jarraitzen dugun, etorkizu batean mm. Aberrala dut Bueno, hori hartzen taldea, Xumanuel, azkiak izautzen duzu taldea ganea porta caten tala koleia prurukekar ja avantorekin mm -hmm. eh, eh, partido falta yo te gania billeko katzea punto ganaste punto batea eh, eta hoya cualchon carale cono jokatu de partida hori urute partido eh, nola ikus uruzutik, no le coste duzun eh, oierzun taldea zer referentziatu duzun edo hombre ni ane onetio, ane onetio anetio, anetio, anetio, taldea biskar alab da eta jende garcias sartu da baita eta bueno va ba, iru ba temporada politica denia baita Aletik da gor, fuerte, metide zela, horretxe daukat elbiskat Baina, bueno, migaren edo da, ah, nik uste, temporada ona gala Eta, bueno, guainik ez da bukatu, partida asko faltari Eta, bueno, ez dute, ez dute txidear Eta, uh -huh. fuerte, fuerte jarraitu behar dute Eta, bueno, nik uste, leia, leia politie, le, leia politie da gola gaita Ba atletik azteltik du dio, du jokatu Orduan, leia izango izatea, abanto eta, eta ojartzen arteko zea ez Eee, eh, bueno, eh, ez degit, neskan futbola akusten da, ustez ikurtea, goruz doala, eh, nivela edo ez degit esikentziarek gehiago Eee, eh, bueno, onmen de pausok amandia ez? Ez diaulako emaitzak ikusten, ez egit, lotxarriak ezak, baina, emaitzik karagarri horiek lenguak ez? Hemen, Gipuzkoa dainaz, eh? Bai, bai, Gipuzkoa dainaz, eh? Habe, Gipuzkoa handa hau, momentum tanik ustez, Kiston talde pila daudela eta Kiston... Esto la fisio ahora, eh Gazteen tartea, Esken tartea, ba futbolak Mikelriko taldea jokatzea eta, bueno, oso oso bu, oso bueno ondia dago eta egi da, on nabaritzen da. Gu mm -hmm. nabaritzen dugu baita, zergatik hemen Zubietat tortzen denean haunde gutxi infantilak etorri dira lengoastean, eh 250 ta pico eta egi da oso gustora belditu ginen, ikusi gendu maiakekin, mm -hmm. ezati da, pues, Jendea, pues, enota eh, bere herritan da bere klubetan, ba, bueno, lanba dago lan badago lainda eta, bueno, gauzago duti ne direla eta nik ustez eh sati zut infantiletan eh, niku gelditu gineen oso arrituta dago, dago maiakekin mm -hmm. eta oso, oso pozik eta kaletetan ere bai. Mm -hmm. Eta gisa da azpitikan dator eh, de jendea gaztea eta eta bueno, mendi burtea Zer, zer emana, ondia, emango dute. ahi A ver, horrele, zaten den Eta kero, Zaleak Horuntakeiago e, jote dira Zaleak e, taldea partidea ikustea? Bueno, bueno, ez da erresa Ez da erresa, jendea asko elkartzea Ez da erresa mm -hmm. e, Azkenen, ba, bueno, be, zela Zubieta Betetzen da, ba, hori, ba, aletik etortzen danean Da, Barça etortzen danean, ez? Tiroik egin da, oketen bueno. taldea azki, mm -hmm. Eta beste partiduetan, ba, bueno Hor betitxu, betitxu Betimu betiko, zela, betire zela Eta, bueno, nahi guztako nintzera gegeixio betortzea Pare-baista-beste partiduetan ere mm -hmm. Bai, bueno, ez da, ontan, ba, ez da etortzen da, etortzen dana ba, Bueno, momentu batzutan, momentu polita pasatzen dituzte Lael lehenko astean bezala mm -hmm. Eta, bueno, azesan gozizu banik, azkenean on beste hau hauza daude, on beste... right. Pues de quiro el hombre este pues os quean tal en esos avisos me cerraba muy llagas que agaban tenute, ¿eh? Pues bueno, eso es algo su. Eh, gente usted que ustedes no notan da que fijo toturten da. Bai, está, ez da resagia izan. Bueno, eh Ainarriburuz eh betika ez dizut oiratang, goiatzun animetako jokolariak parrez dago menondoan. Gaia santi gaina estula pokatu azken partida izan orio zurekin tranats da iebe telefono, accedere ma la, ¿es? Enten nalde, pixka bat obeto jokatzeko horreko partidan <laughs> Nola, zantzen ni azkeneko azien denazko, jokalari bezala, nola ze zakozen nuke? Bai, bai, hainak, ba, ba, azki ja urte batzuk e, men, e, realean eta, bueno, ba, neska da, bien ekipoan, bat pixuko neska bada mm -hmm. Badunkak, behaia ona nababarki, eta gerota, bueno, gerota zabizut pixu gehiago, e, behitauka ekipoan eta, bueno ondo ondo ustorabearekin ganatu funde ingeno eta bueno autean horabe biskar golarekin golarekin biskar guriok ah, gola hien golorren etaiola zarte baina bueno, beak, beak ez o chico jaraituko, jarraituko eta nesta, oso jarari, da oso burugalaria eta eta hortan oso seguro lortuko la baina ondo ondo estaba ah, este ontan hecha yo jo tocado jokatzea bueno besta batzuke batzuk asko ah. gaude eta baina bueno, bueno pero, hoy, hoy, y, hoy berdu azikate bezela es que yo Porteileak uste, kozen da, porteileak zer di, arte, kikileak aldi ama Eze, ez, zunion Hori da, baxo gari asko da, aukera txeko eta batzuetan batzuk molazkentu da eta berzatzen da Baina, normala da, denak okatu ganea, den bora de lucia da ganea eta Está tu brazo cola. Uy, tiene está tu te cola farts cola solo que Bai, eh? Bai, bai. Se usartu cola cola nikandikan edo bai. Bi o ni pa. Bai, no a piscar. Y bueno, andica falda, pero bucaran. Ta itzengo. Está batzu mesera no la, Manuel. Eh, ya que te sigüñore que su teneaño se se esa cosa no que tienes, eh? Esa usar macho la edo broncas cogote ditxu, edo es normal. Eh, Sheikh, ni ani guste izan berduen bezela, eh, ekipoa tian, bestela, equilibratua. Bai, bai, bai. Tapakitze arte zeño bere, eh? Se mal posible de un manejo. Bai, batu, bai, batu, bai, baita. Baita. O sea, ke bada nola. Bai, nola manejatu bakoitza. Bai, bai eh, bueno, bueno, Jonel. <risa> se saco due, eh? me undu, undu galleta, eh? Bai, bai, bai, bai, ine, sta uno skin. Bai, bai, undu, undu aida. <risa> bai. Suvenir baita bezala, beaz on tratalez. Bai. Bai, bai. Zer referentzik juzo, ze, beak egiteko zelendebiziko nola hor, eh? zelaidean eta nola... Bai, Giasan hartu zin ere bigarren gaurtean hitzen egin, Giasan asko ikasinun, gau handi gaztia, gau gaztia nahizu hindi binean, gaztia man hitzen, eta bai. e, esperientzia falta, yeah. kasketa batzure hartzen hitzun, eta bueno, Bu, ikasinun, ikasinun! Gau handeldua guan azpizkat! <laughs> Eztakutxi, Opsa Manuel? Hastea, hastea, hastea. Hastea ada que son más la bai, hori. eta futbolari, futbolari onarania, bai, bai. Bai, Eta personal se la bai. I por eh? Bueno, eh, bucatze un capizca pizcan. Pixka, Esteit entrenamentuak eh astean ikitzen zute ze bate La o entrenamiento La o entrenamiento Esta que os compaginatzeco la lana El casketa Que esta Nekol analizamos Dígale estas mutanenses Ba eh ba bueno No hay condo No hay condo No hay condo Esa es que nos Con práctica batzuc Bileran batzuc La necok Baño normalen Nekol antolata O que Baí Quirola Eta Bueno Ni gusto Usted o oondo o sondo e oso oso da bai bai. E, entzunun, est, o, o, o, izpait, eh en Zununo estoy o ir un no leno claro, en eskantaldeak izango beti mutileak, mutilan taldea, eh entrenatzeko eta beti azkenak orrutegia oso txarra eta oire normaldu da, ez? Zei zuek entrenamendu handu zutek zubietan hor, baina zu orrutegia, zuen kam, belarra, hortan ere aldatu izango da, ez? Bai, bueno, ni en no en itibiti, beste, sei territoriali 8 territoriala eta uh -huh. futbol basekoa taldearekin batera eta bueno, bai, privilegio kontarra berdinzu daezku, izan uh -huh. eta elengko el ekipoak kenduta, beste beste nido batenda daude eta oso gustora, oso gustora eta privilegio guztiarekin eta bueno, ez da guingo arazori garrantzela iauna gauskago eta bueno, bai, bai, oso, bai. Estik, e, bai e, mirari zer batola Zutera izan egitekan zezango zuen nuke, neskan futbolegea, bat eztu ez geha hor, eliten, beti hitzen gea es... oantela Bias etorri izan mutilak, menraleko mm -hmm. ez futbolista gonduzia, <coughs> bai. ezturutu eh, eza eh, Ilarra Mendieta, Inigo Martínez, beste mundu batak uste da, bai. Eh, bai, oso desberdinata, nik igual galdetu nahi nuke, haber, klaro, zuek txikitatikan, eh, bai ainara eta bai maitanek, eh, futbolian hibilizeate, baina, E, ezagit beste arlo batzutan bertxolaritzen habidez, behin amasei amazazpi urte iritsi eta neskak utzik dute. Eta ezagit futbolian berdina pasatzen den, o... gutxi izaten dian aurre ase egitzen duten horiek, ez? Mm -hmm. Ba, ziko entratzaiak, xo menetik, zuen hori ikusten zuen entradar bezala, zan duen, zea? Hombe, bai, bueno, bertxolarimunduan izango da, beak esan duen bezaleko al jendeak goizu iztun, no. bueno, mitzit, izan du. Ni futbolean bintzen, azkenen den, nola esan, da jendeak, A, marundara makin zerbait, eta fizi hori, txiki-txiki-tadik sortzen daizuna fizi hori eta azkenean, la fizi hori oso barruan bali badotezu eta benetako ikendezuna maitetzen badezu, azkenean jarraitzen ez zu ez nundik edo gala, nundik edo gala beste goz batzukin konpaginatzen eta eta hor zoatzeez, ba, ni guztet e, neskatan, ba, eta muti eta metzela, ba, alatzuk guztien dute amasai amasazio benzortzik egin beste eta, nago eta sortzea marreken za hori da azkenen ba barruan da makizun bat, oño bai igual, baliteke, ba seme ba, altinez tanka estetan posiko, meske guainarte igual bai usten zuten lentxo. Orainmendi horreztakin doa izango da Zorrezat no, aurrea jarraitzen zuten, mitene eta bai. bueno, ikasketekin eta lanekin ta kinta, bueno, Bai, ni guste arazo nagusiena oi izaten dela iristen da momentu bat eh ikasketakein aurrea jarraitu berdezuna, bukatzean lana sortzen zaizuna, ta azkenean ba uzten duzu ba igualetearako iristen denean eta mm -hmm. horregatik seri nola guk ez dugunko gu beintzat ez dugun right. ezer kobratzen ba, azkenean jare bertzu balantza batian eta mm -hmm. iragasten ateatzen dena bestia izaten da Sene sanbusala e pausa bat emanda zelerakein ara bentik urte batzuetan zure zeurazki ez baina Profesionaloki eh, igual bizarriak ere eh, neskaz bukola, zaila dago, momentuta nes da ola ikusten, baina eh, bat da ki Jaber, ja, egin ez, bentsatatzakoa, ja. disfrutatzea Gero, gero Bueno, eh, bukatzeko eh, Aztemuruan, bukaeran, zantugun bezala, raio baiekan horreala, ez? Eh, Laugarren aurka, Sebonuel? Bai, hori Eta, bueno, garantzitsua, eta ya, ja, suertia dukazuten, ez tegit, partidu egin nola Zerreferentz, Rayo Bayekano, ez egite, eh, uita gaito ezte galderagat eh, Lehenengo maian eta beste, maian eta beste la vigarren eta zuekaro, no? jarripe bat ingo dut ere Aderik joan, ez egite, zehatza aden, eh, nola aden, nola aden, noletzen zuetan zuekere jarripe na? Bueno, eee, eh, gisanda ba, bueno, ez geha oso gehiago dituzak ontzen, ez da, ez da Lehenengo maian eta beste lako, bueno, merioak eh, eta uh -huh. zailagoa da, zailagoa da, da uh -huh. Baina, bueno Habeitzen gea mendik fiskat informazioa lortzen, ba batzuk edo bueno, uh -huh. partiduun resumenak, bai partiduun laburpena, eh, ke crónica, galina ciudadana, uh -huh. pues, informazioa egitzen uh -huh. bai. Baile, baile, ta en real la Mustilla y Brus ezago dizute, ez? Eztegit Iregur chamar, xa, e, ala ez? Alare Kastea badozte horre honen, ikusten bloke bat eztegit hori ikusten zure zuzitatikan blokeo badago, mantentu eskeo blokeo Irrala na Kastiena Gauz porritxak itxeko moduan, Simonuel? Bai, bai, bai, Jendea, ba, jende ona badago, jende ona badago, eta zuko esan duzmezen da, ba, mantentzen nahi da gaina, jende uh -huh. oso gustura daude, badirudilez, errenovatzen ari dira uh -huh. eta hori da nik usteak garantzitzuena. Uh -huh. Eta, bueno, oso, ba oso meritorioa da, ikenaidan kampaina, zer gaitik, atzerriz argutxikin, eta uh -huh. bertako jende askokin, ba, bueno, hor txeraude berdian, eta posizio komodo batean, eta Bueno, esatizud, jendea mm -hmm. ateratzen nahi da eta, bueno, ondo Bale, va, e horra jarraitzen duten Bueno, gurtuko dugu, gitarra eta baitanen, Ximenoel, eh? Eta, bueno, eza bezala sorte hon ondo, segi eta bau dugu la beti bezala, eh? Bailako, Rarako... osea, o taldea eta olaztu ingoa eta neskakele jarraitzen dugu la olaztu ingoa, Ximenoel Bai, oso, oso, oso eskarrik asko eta oso gustoraztu giniotea batik eta, bueno, segi, horrela aixela nahi vale. eta, eta beti quiero yartsueta real eta zeitzetia ta pues, bueno aliste una dieta eta eta una gente euskarrigasko zuin deitzagatik eta horrak horrelako lanak Bueno, aurrea dugu, eh, bueno, Josu Manuel Chavez agorzu dugu, Erraleko eskaintrenatzailea, eta bueno, eh, pixka bat. E, zuek eh maitane urrengo partidua, da kasute, Aurora ohiartzun, eta behitu sakapena eta Marsilla Aurora, kara erdia doi. Eh, estu punto lei kanere askena dijo aste 21 partido, tasero punto. Bai. Uf, no, no, es Ba, gia san Da, talde bat, bueno, ba gure maila da ona binon konparatuta gainontzeko e, talde guztiakin nahiko maila eskasa daka na jokalarieiagre ez dia oso onak eta Eusko. Egia san Maia neko bajua da partido iragazteko da, ves. Ya, es, ya ni que ustedes van Lima luego partido iragazten, planteado berdugula Bergoiko postuitan, mantendo verdean. Eh, suolauzi ez biño goiko postuitan mantentzia ya. Sierra, punto. No Un rengo punto dauka, baina va, vale, ez sal, da. Zer matez, hori, eh? bueno, no. imenzar, dauka. Osasuna erauka, partiko zailaraka, eh? Bai, gai gainean iruñan dakate Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta osasunak egia saneko emaitza honak lortutu bere txian Alareneiko talde irregularra Regularra. bai, orduan ez dakegu Olen, Konklusio da. bishkara eta txakau zen galugu Zuek irabaztea logikoa da, abantok ez badu irabaztea Horreko zinezatekeia zu gaur bai. Eta hurreko bai. partida, bai, hemen dipiaztea zatu apirikak batian. batian Abanto jartzen dut Guna bera gira, hasi edo? Bai, ane gira, hasi edo bueno, Hor temporadas hau kazen zutela, baina eki Ani bat urtzen dute mendi jendian, egu bada ikustea Bai, ahabai, posondo ba, Gutsi dut urtzen da gure ikustea, baina, bueno, turtzen dian Baina, aztua base jendian, baina, bueno, osea, gigantian, eh Gigantian, jende borroska, bazen, eh Bai, baina, bueno, esker tzen da, ola, tartin, turtzen baldin bada jendian, eta animatzen bada ba, ba, digulta Bai, ja, baina, baina, baina, baina, ikantia, koizia Bai, jendia, pos Resaka pastear oturtzen badimada ez da, da plantxarra izatea Apigila esan zu bi, zehundan, igandia, zehundan? Eee, igandia da Bai, apiria dati, igandia Takazote da torren astebuk egan Gio, zesantuan, bueno, zesantuan, partu izateko dardun ez? Bai, oi da, aste santua horretiko asteburu hortan, uh -huh. igandian uh -huh. Bueno, eh, Inera, beste jokalari nago dago, oi hartzun... Ozan eh, dira zu, antiko elak torreia bai, subkarriza jokatzen zuena, zean ez? Momentu ontan bai. Momentu ontan, zean... Eh, gaztea, jende, jende gaztea normalian zazte? O bala, jende experimentatuare realian? Bai, bai, bai. Leheno etxak esan duen bezala, bai... Ba, adin diferentia bada, ez? Baina, bai, jendea reala sortu zenetik, bai... Oa indik jarraitzen dut, ez? Olaztuko partida jarraitzen dutzu edo referentzia bat dutxokuak? Bai, bai, bai, Baita? bai. Zer denborak dira nula ikusten dut? Ba... Egi partio gutxita dago ba, naiz. Baina naiz paktak komentatzen dut, ba. ez? Ba, aurten, ba... Ff, A ber bentza da bigarren garaientzadian gero fase hasten txokolaste uten ta gero sorten fiskatekin ba Bai, fase hasten so da sema zer mitadene. Bi bio da, bio ir urte, ez? Eh, grupo ze Mirari eta Canariasea eta Mallorca, bisleta. <risa> bai, Oihanela la urte zen. La urte, ¿qué erabutzen ere, eh, es? <risa> Joer, bai, ia zabano. Jo, txikiak, par ta jotorri. Canarias eta Mallorca? Bai, Canarias egu konea torrizin eta gogo Mallorca ba, raugun gineo ba. Tukatu zen grupu oso zera, o eh? Ba. Xerria Bai, bai Eta zu, jarretzen zu, –Bizkan partidon batu? –Bai, egilasan badaka, toitura emaitzak eta Egia mm -hmm. Egilasan kontaktuan nahi gutxi goten, anbinioon jarraitu jarraitu biten dut Ze kontatu jaztetu, mirari, guztetzu zuet? –Bai, oi hartu inerratia <laughs> Gainan, gutatua bat emango, gutatua bat ematen duguta da, tortzen diin gonbidatu da normalen honea zuerti ematen jogula, oi, mirari, ba. zaldela? –Bai, arregilaen –Normalin, eh? Bai, gehenetan bai, lehengoa aztekoa izan zen, zez, eh, oinaz bengo etxea eta bel barriola izan zen, telkarren kontra zuten, orduan bilei ezingen nien suertia <risa> maiz. <risa> Baina bestelak... Eta horriz egin martinez, eh, irarra eta azuru, irarra zin zuten horren, oseak. Eta horriz, hendu ginean, maitan azpeitiak egin, jode... Oiena bai? blanko egin, domina bilei. Oiena blanko egin, olimpietako beste, jode, ezakin eh, ere, eh, maitan azpeitiak inire, atezu gio handika instantea, irugarren domina, orduan, bai. zue binex, sí. zut, relata oijartzun partidu iraziak kasuetan kasuetan. Este gura kasutu. beraz lasai. Eh. Era nemen zu Jume Bueno, que sabasto baia ber. Bueno, e, bukatzen jongoia. Erai mirari, bueno, gusten zu. Nik sakener futbolean mutilla besain. Veia bai, tudoki eta estarre beste, gusten da. Es, ikusten da igual piskanak aidiela lekuira bazten eta bueno, gure saiatzen gainen tarteo egiten, astelenero errepasu egiten daian. Bai. Den, Baina, ipena, ba, esanduna, ez? Igual gente gutxi ikustea eta Ba, esan mundu bada bai. Biezan, do televista kerez dute, zek ematen, positibo ematen, ino esandugu una kontratu profesionalizatia. Eh, taldea, Barcelona ta realizatzea, pausa bada, da. Ekonomikoki segurazki ez dute asko hasieran, baina bueno, pizkanaka, pizkanaka joago dira geiago, ez? Bueno, eh quiero informar si jugan si Hortxe ba, albiztegietan, amaikak eta laur den aldea bai. Gaur programa honen errepik iluntzeko zortziter ditan Hori da, guatzen zeatki, bai. eh? <laughs> ez dela, eh? Ez tarjeta Hori da, eta bueno, ez amezela, bueno, kiroli informazioa albiztegia, akartelera Gioaztelenetan, urdua tarjetan kirole maitza, kirintxileak Eta torna, ez deko gombidatu ezan Bota? Bueno, danza Danza Hemen polemika arau dantzak, kirola da, dantzan da, barruan zer da kirola? Jo, xe, oh, uh, du, armatuko du, eh? Euskal dantza zer da? Dantzan barruan kirola zer goro? Bueno, Orduan, a ber, gombitatu da gago Ane badiola. Hau uh -huh. dantsa itzakari uzudela ere eta musikaria. Uh -huh. Gero, Giro izarraizpuru. Izautzen uh -huh. duzu bateatik ere, ez te gizarren izarraizpuru. Uh -huh. <laughs> dantzaria. Uh -huh. Eta Iñau Fernandez, hau dantzaria. Uh -huh. Eta jokanari ere, bai, futbolekua? Horezko regionoan jokatzen duna, honetan dinten dure Dari uste dut, bai, salio... Zayo... Salio poli jaino dugu lagartu bezala Bai, bai, bai, eta pixka zartuko duerakullu Haber zaten diguteen hor, eh? Dantzari, dantzari buruz Eta bueno, bukatzeko, eh, mila esker Soy era sorteón, eh? Gasca, este bulóneta, sí, a ver. Eh, sabe un esto jokatuko zu ustute, eh? No estoy, no estoy yo esta jokatzeko, bueno, o sea. Saude, da eso gusta. Girona. Sona. O Sona, eh? Bai, que es eh? Vai. Hoy verda. No, Momentane. Girona, Mi, Girona cazotaldea. Bai, bai, bai, Bait, hartinik jantzugu, bai. aukera gutxi txizatzen dugu egandetan jokatzen dugu, eta... Eta bestia? Zer hati gaito jokatzen dugu O, zer hati gaito Ba, gila-san... Naino zuten lagu egandia jokatzen Ez, aukera nahi dugu, larun batean. Larrun batean, eh, dut, kanpo bueno. duten iagorrezko arregionalak, zuek txian dut, campo dut, campo dut erigua, txiana, kasutte, Bai, odun? bai, bine honbezakit, ba... Nola lehen zan bezala bat zu gula duten, no oikasi, ah, ah, o... Pf, ah, claro. Ba, adena amoldatu berdata e gandia Gandia, bueno, izago zuten den buene, tarte kareta Parandabatzuketik Ba, tartin, tartin, batzen jo Ja, eta zuten kobratzen no uri bezala beste <coughs> <coughs> eh? uri bezala ez duen kobratzen Baitxiner, parandabatzuketik Bai, bai, tarte kaitzen jo Bilezker Seguendo Bueno, miheri bai. Ya zut ordua ya pasatu dugula, ya es? Horxe, horxe gau Bai, ya bazkalza jute gaur duak eh. Bueno ba, eh, zago dugu, urrengo hastian berriz eskerian Eta, ondo segui Ondo segui Venga, Ida. adio Air walka. Air walka. Africa Africa Africa, Africa Africa Africa All systems go Hoyartzun iratiean Blai Jose Miguel Lopez